Femte andra sida. Han hade plundrat nio byar och en marknadsfora och mistat fyra män. Hästarna knäade under sina bördor fast endast det bästa medtagits Och det kom oxkärror efter med stark öl och annat. Det vore mycket behövligt sa han att i tid ses jag om efter flera skepp med gott lastrum för att få med sig hem allt som ringa möda led sig ihopsamlas i detta land. Dessutom har jag också hittat en flock folk på vägen, fortsatt han. Två biskoppar och deras följe. Det säger sig vara sänderbud från kung Ethelred- och jag bjöd dem öl och tog dem med mig hit. Biskoparna är gamla och rider chakta, men de är snart här och vad den nu vill oss är inte lätt att förstå. De sa sig komma med fred från sin herre- men det är ju vi som bestämmer när fred ska bli och inte han. Det kan vara att de vill lära oss kristendom- men det blir inte mycket tid för oss att höra på med så god plundring överallt. Torkel blev glad och sa att präster var han bäst behövde just nu för att få sin arm tillsedd och orm ville också gärna tala med en präst om sitt dåliga huvud. Men deras rätta ärende är kanske att friköpa fångar och folket upp i tornet, trodde Torkel. Biskoparna red in en stund därefter, de var vördnadsvärda män med stavar och hettor och med stort följe, förridar och präster, hovmästare, munskänkar och spelmän och det lyste Guds frid över alla de mötte. Torkels män, så många som var i stan, kom för att begapa dem, men somliga av dem skyggade när biskoparna lyfte sin hand mot dem och folket i tornet blast ut i höga skrik vid deras åsyn och började ringa i sina klockor på nytt. Torkel och Gudmund visade dem all gästfrihet och sedan de fått vila sig och tackat Gud för lycklig resa framförde det sitt ärende. Den av biskoparna som såg ut att vara den äldste och som kallas biskop av Sankt Edmunds grav tog till orda inför Torkel och Gudmund och andra som kommit för att höra på. Han sa att tiderna var onda och att det för Kristus och hans kyrka var en sorg att människorna inte förstod att leva fridsamt med varandra i fördragsamhet och kärlek. Dock var det nu här i England så lyckligt ställt att landet hade en konung som älskade freden av allt sitt hjärta trots sin stora makt och det legioner av härmän han kunde kalla samman och som heller ville vinna sina fienders tillgivenhet än förgöra dem med svärd. Konung Etherled betraktade nordmännen som ivriga unga män utan lärare okunniga om sitt eget bästa. Och efter att ha lyssnat till visa rådgivare hade han därför funnit det riktigt att denna gång inte gå fram med stränghet utan istället vägleda med mild förmaning. Därför hade han nu skickat ut sina sänderbud för att se till hur de edla hövdingarna från Nordlandet och deras män måtte kunna ställas till freds och förmås att övergiva sina farliga vägar. Vad konung Ethered önskade var detta. Att de skulle gå till sina skepp igen och lämna hans kuster och stanna hemma i sitt eget land i frid och lycka. Och för att göra det lättare för dem och vinna deras länskap för alltid vill han ge dem sådana skänker att de alla skulle fyllas av glädje och tacksamhet. Måhända skulle därav deras hjärtan uppmjukas så att de lärde sig att älska Guds lag och Kristi evangelium då skulle i sanning den gode konung Ethelets glädje bliva stor och hans kärlek till dem skulle ytterligare ökas. Biskopen var böjd av ålder och tandlös och få begrepp han sa men hans ord tolkades av en kunnig präst i hans följe och alla som stod lyssnande såg på varandra vid ett sådant budskap. Gudmen satt på ett ölfat, drucken och nöjd och gned ett litet guldkors för att få det blankt. När han förstod vad biskopen sagt började han vagga fram och tillbaka av belåtenhet. Han ropade till Torkel att denne fick svara på så vackert tal. Torkel tog höviskt till orda och sa att vad det du hört förvisso var värt att begrunda. I Danavälde hade redan kungen Ethered stort rykte men det ville nu synas som om han vore ännu bättre än vad man kunde tro och hans avsikt att ge dem skänker stämde gott överens med vad det själva från början tänkt sig vi sa till Jarlbytnoth när vi talades vid över floden att ni i detta land är rika och att vi fattiga sjöfarare ville bli era vänner om ni delade mer av era skatter. Nu är det gott att höra att konung Ethered själv tänker på samma sätt och så rik och mäktig som han är och full av vishet kommer han säkerligen att visa sig rundhänt. Hur mycket han tänker ge oss av vi ännu inte fått höra men det behövs mycket för att fylla oss med glädje du är nu av tungsint stam, och det blir bäst att allt gives oss guld och myntat silver. Ty på så sätt blir det lättast att räkna och lättast för oss att få hem. Och tills allt blir färdigt vill vi sitta ostörda här och ta för oss i nejden vad vi behöver till uppehälle och trivsel. Men det finns en som har lika mycket att bestämma i detta som Gudmund och jag och det är Justine han är på plundring med några män och tills han återvänt får vi vänta med att besluta om hur stor gåvan bör vara. Men ett vill jag veta genast och det är om någon läkekunnig präst finns i ett följe. Jag har denna skadade arm som behöver plåstras. Den andra biskopen svarade att jag hade med sig två män som var lärare i lekekonst och dessa skulle gärna få se till torkels skada. Men igen gällde vill han då gärna att det instängda i tornet måste få komma ner och oskadda gå vart de ville till det var tungt, sa han, att veta de plågas av hunger och törst. Det får gärna för mig komma ner så snart de önskar, sa Torkel. Det är vad vi har försökt förmoda dem allt sedan vi tog denna stad men det har triskats envist trots våra råd och det är de som har slagit sönder min arm. Hälften av sina skatter i tornet får lämnat lämna åt oss det är ringa bot för min arm och för all förtret i vållat. Sen kan det gå vart det vill. Snart nog kom alla nu ner från tornet, bleka och täda. Några av dem grät och kastade sig för biskopens fötter. Andra ropade efter vatten och föda. Torkels män blev misslynta vid att finna att föga av värde fanns i tornet. Bändig gav dem att äta och gjorde dem ingenting för när. Orm kom förbi en vattenho där många av dem som varit i tornet stod och drack. Bland dem var en liten skallig man i prästkappa med lång näsa och ett rött äre vid gessan. Orm stirrade i hepnad, gick fram och grep tag i honom. –Dig ser jag gärna, Jensson, och jag är dig, tack skyldig, sen sist vi sågs. Men det är oväntat att möta sjung Haralds här. –Hur har du kommit hit? Hit har jag kommit från tornet, svarade broder Willewald vredgat. Där jag måste sitta i fjorton dagar för våldsmäns och hedningars skull. Jag har mycket att tala med dig om, sa Orm. Följ med mig så ska du få mat och dryck. Jag har ingenting att tala med dig om, svarade broder Willewald. Ju mindre jag ser av daner, desto bättre, så mycket har jag lärt mig nu. Och mat och dryck får jag på annat håll. Orm blev rädd att den lilla prästen i sin ilska skulle löpa ifrån honom och försvinna. Han lyfte därför upp honom och bar honom med sig i det han lovade att inte ont skulle hända honom. Broder Willibalds bjärn hade ivrigt emot och rötsträngt att han ville bli släppt och att spetälska och ondsårnad var minsta straffet för den som bar hand på en präst. Men Orm bar in honom i ett hus som han valt sig efter stadens stormning där det nu endast fanns några sårade av hans skeppsfolk och ett par gamla kvinnor. Det syntes på den lille prästen att han var utsvulten men när kött och öl ställts fram satt han en stund orörlig framför fat och kanna och såg på födan med förbittrad min. Därpå suckade han och mumlade någonting för sig själv gjorde korstecknet över födan och började äta glupskt. Orm fyllde i hans ölkanna och väntade tålmodigt tills han stillat sin hunger. Det goda ölet förmådde inte mildra hans min och det kom ingen blidhet i hans röst. Men han fann sig nu att svara på Ormns frågor och snart talade han med Iver. Han hade undsluppit från Danmark samman med biskop Poppo när den underokristne kung Sven kommit mot Gällingen för att förgöra alla guds tjänare där. Och biskopen satt nu svag och skräpplig hos aboten av Westminster och sörjde över sitt förspilda verk bland danerna. Men detta, trodde broder Wilwand. Var kanske inte så mycket att sörja över när man tänkte rätt på saken. Det är säkligen var allt som skett ett tecken från Gud att människorna i Nordlanden alls inte borde omvändas. Utan heller lämnas i ro till att själva förgöra varandra med sin ondska som i sanning var utan gräns. Och han själv tänkte för sin del aldrig mer syssla med omvändelseverk bland det folket. Det var han redo att vid Kristi kors och pina högt förkunna för vem som ville höra på. Om det så vore själva ärkebiskopen av Bremen. Han tömde sin kanna med blickstrande ögon och smackade och sa att öl var nyttigare än kött för den som svultit länge. Orm fyllde i mera åt honom och han fortsatte sin berättelse. När biskop Poppo fått höra att danska vikingar var i land på östkusten hade han velat skaffa sig pålitliga nyheter från Dana Hur Huruvida ännu några kristna funnits i livet där och om det ryktesade sant som förmedlas kung Harald dött samt annat sådant. Men biskopen själv hade känt sig allt för svag för sådan farlig färd. Därför hade broder Willevald måste resa. Biskopen sa mig att jag skulle löpa ringa fara bland hedningarna även om det vore i sitt raseri. Jag skulle vara välkommen bland dem som läkare och kanske redan skattad av många som sett mig i Kung Haralds gård. Jag hade mina egna tankar om detta. Jag känner er bättre än vad han kan göra som är för god för denna världen. Men det är inte tillbörligt att säga mot en biskop i såna ting Och därför gjorde jag som han ville Jag kom trött till denna stad en kväll Och efter aftonsången lade jag att sova i kyrkans herberge Och där väcktes jag av skrik och tjock brandrök Och människor kom springande halvnakna i Och ropade att jävlarna var över oss Det var inga jävlar utan värre än så Och det syntes med lönt att gå emot dem i hälsningar från biskop Poppo. Jag kom undan med det andra på i tornet, och där skulle jag förgås och alla de andra också om inte Gud frälst oss ur vår nöd denna heliga pingstdag. Han nickade och drack och såg på orm med trötta ögon. Det är 14 dagar sedan och det har inte varit mycket med sömnen sen dess och kroppen är svag. Nej, svag är den inte, den är stark. Lika stark som anden men inte hur stark som helst. Så vad får du sedan, sa orm otåligt Vet du något om Ylva, kung Haralds dotter? Så mycket vet jag, svarade broder Willivald utan tvekan Och hon kommer till helvetet för sin störskhet och frånghet Om hon inte snart bättrar sig Och vem kan vänta bättring hos en dotter till kung Harald? Är du ilsken på kvinnor också, sa orm Vad undtar hon gjort dig? Det gör ingenting vad ont hon gjort mig, sa lille prästen bitet. Fast det är sant att hon kallade mig en skallig gammal uggla när jag botade henne med Guds vrede. Hotade du henne, präst, sa Orm och reste sig. Varför hotade du henne? Hon skrek att hon tänkte göra som hon ville och gifta sig med en hedning om så världens alla biskoppar ströttade emot. Orm grep sig i skägget och stirrade stort på honom och satte sig igen. Det är mig hon ska gifta sig med, sa han stillsamt. Var finns hon? Men på den frågan fick Orm inte ett svar den kvällen. Du De brudde Willibald sjönk långsamt ihop över bordet och med huvudet mot sina armar somnade han där han satt. Orm försökte få honom vaken igen men det ville inte lyckas och till sist bar han honom till sovbänken och la honom där och bredde över honom. Han märkte med förundran att han tyckte om den lille folk, präst men sedan han suttit en god stund ensam vid sitt öl utan att känna någon sömnighet blev hans otålighet allt för svår och han gick fram till bänken och riste hårt i den sovande. Men broder Willebald endast vände sig i sömnen och mumlade med knarrig röst. Värre än jävlar. Fem. När den lille prästen omsider vaknade nästa morgon var han något mildare till lynnet och såg inte ut att trivas illa där han fann sig. Och Orm dröjde inte med att få reda på allt han visste om Ulva. Hon hade flytt samman med biskopen, hellre än att bli sittande hemma under sin broders svensk styre. Och nu hade hon varit med honom över vintern i stor otålighet att få återvända till Danmark så snart goda nyheter hörts därifrån. Men nyligen hade drygte sagt att kung Harald dött fördriven. Och Ylva hade då börjat tänka på att resa norrut till sin syster Gunnhild. Som han gift med den danske Jarlen Palling i Northumberland. Biskopen ville inte att hon skulle ge sig hos stad på en sån farlig resa. Utan hellre att hon skulle gifta sig med någon storman i landet. Som han kunde hjälpa henne att välja. Men vid sådant tal när hon av vred och ut i tillmelen åt vem som helst om det var själva biskopen Detta var vad den lille prästen hade att säga om Ylva Orm hörde gärna att hon kommit undan Sven och hans män Men det var tungt för honom att inte veta någon utväg att nå henne Han hade också bekymmer av det slag han fått över nacken och den väg som ännu satt kvar Men broder Willevald drog fraktfullt på munnen åt detta och sa Att den sorten skalla höll för mer än så Därpå satt han blodig där bak öronen på honom så att han snart kände sig bättre. Tankarna på Ulva kom då för honom allt mera. Helst skulle han att förmå Torkel och de andra till stort plundringståg mot London och Westminster för att så kunna komma åt henne. Men mellan hövdingarna och sänderbuden hölls nu långa överläggningar om kung Ethereds gåva. Och hela hären satt sysslolös i förväntan och åt och drack under mycket ordande om vad en så stor konung rätteligen kunde börja betala. De båda gamla biskoparna strävade manligen för sin sak och talade mycket emot de summor som hövdingarna tyckte vara lämpliga. De ville gärna lära dem, sa de, att det fanns värdefullare ting än silver som icke vore av denna världen. Och att det för en man med stor rikedom var svårare att nå himmelriket än för en oxe att gå genom ett rökfång. Hövdingarna lyssnade till detta och sa att de var villiga att ta på sig skadan samman med nyttan och att det finge bli vid den summa det begärt och om det förhöll sig så som biskopen sagt med himmelriket och rökfånget tyckte de sig bli kung ett väldigt god hjälp genom att åta sig en del av hans tyngande gods. Med mycket suckan fick biskoparna öka sitt bud och man blev till sist ensomsumman. Varje man i flottan skulle ha sex marker silver utom vad som redan vunnits vid plundring. Varje styrman skulle ha tolv marker och varje skeppshövding sextio. Och Torkel och gudmen och Jostein skulle vardra ha trehundra marker. Viskopparna sa att detta var en sorgens dag för dem att alltså de knappast visste vad kungen skulle säga om en sådan summa. Så mycket mer som han samtidigt hade andra underhandlare hos en norsk hövding vid namn Olav, Tryggves son, som en flotta plundrade på sydkusten. Det vore ovist sa de, om ens kung Ethelreds skatter skulle kunna räcka till allt detta. Vid denna nyhet blev hövdingarna ängsliga att det begärt för lite- och att normannen skulle komma före dem. Sedan det överlagts mellan om detta sa det till biskoparna att det stod fast vid vad som beslutats. Men att biskoparna nu borde skynda sig till kungen för att hämta silvret. Och att det skulle ta det illa om normannen fing ut sitt först. Biskoparna av London som var en vänlig och leende man nickade vid detta och lovade att det skulle göra sitt bästa. Men det är märkligt, sa han, att se så tappra hövdingar oroa sig för denna norska hövding vars flotta är mindre än er. Vore det inte en god sak för er att rulla ner till sydkusten där denna hövding håller till och snabbt komma över honom och vinna alla hans skatter. Han har kommit upp från Bretagne med sköna skepp och det sägs att han vunnit mycket där. Detta vore ett sätt att ytterligare öka den kärlek som min herre konung hyser för er och sedan skulle det gå lätt för honom att uttrycka. Delade den stora gåvan när han inte hade den norman att också ställa till freds. Torkel nickade och såg tveksam ut och Gudmund skrattade och tyckte att detta tog att tänka på. Jag har aldrig varit ihop med normen, sa han, men alla vet att det vid möten med dem blir god strid och mycket att berätta. Hemma kring bråviken säger många att det knappt finns andra än östutare som är deras övermän och det kunde vara gott att få den saken prövad. Och bland mitt folk har jag bärsäkar från Åland som börjar säga att denna färd ger dem gott byte och det bästa öl men endast föga strid. Och sånt är ovanligt för dem, säger de. Torkel sa att han varit ihop med normen, men inte hade något emot att möta dem igen om man bara fingit sin arm i lag. Det här kunde vinnas både ära och rikedom. Men just den skrattade högt och tog av sig hatten och kastade den på marken framför sig. Han var alltid en gammal röd hatt med breda bretten när han inte var i strid, medan hjälmen skavde honom. Se på mig, sa han. Jag är gammal och skallig, och där åldern finns, där finns visheten. Det kan märkas nu. Er båda, torkel och gudmun, kan gudsmannen locka med sin slughet, men inte mig. Jag är vis, liksom han själv. För honom och hans kung vore det gott om det kunde oss att slåss med normannen och frigöra varandra. Därmed skulle han vara oss kvitt och inte behöva öda silver på dem som blev kvar. Men därav ska inte bli om jag får råda. Både Gudman och Torkel fick erkänna att det inte tänkt på detta och att Justein var den klokaste och sänderbyrån fann att intet mera stod att uträtta. Det röstade sig därför att återvända till kung Ethelred för att säga hur allt avlupigt och få sirvlet ärlagt så fort som möjligt men dess dessförinnan klädde de sig nu i sina sköna stornat och tog sitt följe med sig och drog ut till fältet där striden stod. där läste de över det döda som nu låg halvt dolda av frodvuxet gräs under deras kråkor och korpar kretsade i rymden i talös flock och skriade strävt över att det blivit störda 2. om andliga ting ett. Det rådde stort jubel i hären sedan det blev bekant vad som gjorts upp mellan hövdingarna och sändebuden. Alla berömde hövdingarna för denna handel och prisade kung Ethelred som den bästa av alla kungar för fattiga sjöfarare från Nordlanden. Det glammades och dracks och rådde stor efterfrågan på feta får och unga kvinnor. Och kunniga män satt tankfullt tillsammans vid eldarna där fåren stektes- och försökte räkna ut vad summan skulle bli för varje skepp, och sedan för hela flottan. Detta fanns det svårt, och det blev ofta ordväxling om vem som kommit rättast i sin räkning. Men alla var ense om att ingen människa skulle kunna tro att så mycket silver fanns i världen, utan kanske hos kejsaren i Miklagård. Somliga fann en sak att anmärka på, nämligen att styrmännen fått så stor lott, fast deras syssla var lätt, och det aldrig behövde sitta vid årorna. Men styrmännen själva tyckte att varje rätt man kunde inse att det var det enda som kunde vara värda mera. Fast ölet var rikligt och starkt och larmet stort kom det dock inte ofta till allvarlig tvist om dessa ting. Ty De alla kände sig nu rika och fann livet gott och var därför mindre snabba än äljest att gripa till vapen. Men Urm satt mörk i grubbel samman med den lilla prästen och tyckte att få människor kunde ha det besvärligare ställt än han. Bröder Willibald hade funnit mycket att göra Ty det fanns gott om sårade män att se till Och detta ägnade han sig med allvar och nit Han fick också se på Torkels arm Och hade en hel del att säga om biskoparnas läkare Och deras sätt att sköta den Ty Det ställde sig svårt för honom att tro Någon annan om förstånd och insikt i läkekonst Han sa att han tänkt resa samman med biskoparna Men Orm var ovillig att släppa honom ifrån sig det är en god sak att ha en lekare till hand, sa han. Och det kan vara riktigt som du menar att du är den kunnigaste av den sorten. Det är sant att jag gärna skulle vilja sända dig med bud till Ulva, kung Haralds dotter. Ty du är det enda bud jag vet att sända. Men då fick jag aldrig se dig igen, för det hat du hyser till oss nordmän, och fick aldrig veta hennes svar. Och därför sitter jag nu utan att veta med någon råd, så att både matlust och sömn börjar tryta. Tänker du behålla mig som fånga här? Frågade broder Willibald försiktigt. Ändå heter det ofta hos er Att er ordhållighet är lika stor Som ett mannamod Och alla vi som var i tornet fick löfta Att fritt gå vart vi ville Men det har du kanske glömt Orm stirrade dystert framför sig Och sa att han inte hade lätt För att glömma någonting Men det är svårt att släppa dig Fortsatt han Till det, det som om du vore en hjälp för mig Även om du ingenting kan göra i detta men du är en klok man lille präst Och hör nu på vad jag säger Om du vore i mina kläder Och hade det så ställt som jag nu har Vad skulle du då göra Broder Willibald smålog och såg Vänligt på orm och skakade på huvudet Du ser ut att vara mycket fest vid denna unga kvinna Trots hennes svåra lynnesan Och detta är ett märkligt ting Ni gudlösa våldsmän Tar ju gärna kvinnor som det faller sig utan att hänga huvudet för någon särskild är det för att hon är en kungadotter hon kan inte ha något arv att vänta så som det gått för hennes fader svarade orm. och därav kan du veta att det inte är rikedom jag fikar efter utan henne själv men att hon är av god ett skadar inte, jag är av god ett själv det kan vara att hon givit dig en kärleksdryck, sa brudde Vilvald så att det är den som ger som åt i tycke En gång gav hon mig att dricka, sa Orm Och aldrig sedan Och det var första gången jag såg henne Och det var kötsbad Men därav fick jag knappt något i mig Hon blev ilsken och slängde Kanna och spad ifrån sig Och det var du själv som sagt till Att spadet skulle kokas åt mig Jag var inte med när det kokte Så bars in, så bror det väl tankfullt och för en ung man behövs det inte mycket av en sån dryck När kvinnan själv är ung och välskapt Men om hon lagt traldum i spadet då står det inte att ändra Dermot kärleksdrycker finns ingen annan bot än kärlek Det säger alla de lärdaste läkare från gamla tider Det är den boten jag söker, så. Orm Och nu frågar jag dig om du har något råd att ge mig detta Broder Willibald lyfte undervisande pekfingret och talade med faderlig min. Det finns endast ett att göra när en människa har det svårt och inte vet sig någon råd. Och du, stackars avgudad har det illa ställt där. Det är det som finns att göra är att bedja Gud om hjälp och det kan du inte. Brukar han ofta hjälpa dig? frågade Orm. Han hjälper, men jag ber om vettiga ting, svarade broder Willibald med bestämdhet. Och det är mer än dina gudar gör för dig Han hör inte på om jag klagar över små saker Som han tycker att jag gott kan stå ut med Och jag har själv sett den helige gudsmannen Biskop Poppo När vi flydde över havet Ropa ivrigt både till Gud och till Sankt Peter Att få hjälp för sin sjösjuka Utan att bli hörd Men när jag var med de andra i tornet här Och hunger och törst Och hedningarna svärd hotade oss Och vi ropade till Gud i vår nöd Då blev vi hörda Fast det inte bland oss fanns någon som var så god inför Gud som biskop Poppo. Då kom sändebuden till vår räddning. Och det må vara sant att det var sändebud från kung Ethelred till krigshövdingarna. Men det var också sändebud som Gud sänt ut till vår hjälp för våra många böners skull. Orm nickade och erkände att detta kunde vara rimligt nog eftersom han själv sett hur det gått till. Och nu begriper jag bättre varför det inte ville gå att röka ut det ur tornet, sa han. Det kan ha varit Gud eller någon annan ni ropade till som lät en vind komma och driva undan röken. Broder Vilbald svarade att det var alldeles så det förhöll sig. Det var Guds finger som låtit sådan djävulskap gå mintet. Orm satt i tankar och drog sig tveksamt i skägget. Min mor har blivit kristen nu på gamla dagar, sa han. Hon har lärt sig två böner och de använder hon ofta och håller dem båda för att vara goda. Hon säger att det är de bönerna som gjorde att jag blev i liv och kom hem till henne igen ur många farligheter. Fast kanske blåttunga och jag själv gjort vår till i den saken. Och du också, lille präst. Nu kunde jag ha god lust att själv be Gud om hjälp när han säger vara så hjälpsam. Men vad han kräver i vederlag vet jag inte och inte heller jag ska tala till honom. Du kan inte be Gud om hjälp förrän du blivit kristen, sa de Willibald Och kristen blir du inte förrän du döpts Och döpas kan du inte förrän du avsvurit dina falska gudar Och bekänt dig till fadern och sonen och den heliga ande Så många konster behövdes inte för att tala till Allah och hans profet, sa Orm dystert Allah och hans profet, sa den lille prästen i hepnad Vad vet du om dem? Jag har varit längre omkring i världen än du, svarade Orm. Och när jag var hos Almansur i Andalusien anropade vi alla hans profet två gånger om dagen, och ibland tre. Och de bönerna kan jag ännu om du vill höra dem, broder Vilvald sträckte upp armarna i förfäran. I Guds faders namn och sonens och den heliga andes Bevara oss från djävulens verk Och från Mohammeds den förbannade sillfundigheter Med dig är det värre än med någon annan Det är att lyssna till Mohammed Det är det värsta av allt Är du ännu fången i hans lära? Jag höll mig till den Så länge jag var hos al Därför att han befallde det dessa orm Han var en man som var höga rådligt att säga emot Sedan har jag inte haft någon Gud Och det är kanske därför det gått mig sämre det är märkligt att inte biskop Popp fick veta detta när du var kung Harald, sa broder Vilvald. Hade han fått höra att du bekänt dig till den svarta bedragarens lära skulle han genast ha döpt dig så from och full av nitälskan som han är. Om så tolv var kung Haralds kämpar måste kallas till hjälp för att hålla dig. Det. det är ett gott och välsignat verk att frälsa en vanlig själ ur mörker och blindhet. Och det kan vara att även nordmän bör räknas dit fast jag har svårt att tro det efter allt jag varit med om. Men alla heliga män är ensam att det är sju gånger bättre att frälsa en som varit hemfallen åt Mohammed. Det är inte att vålla djävulen sådan förtret som detta. Orm hörde sig nu för om djävulen och broder Willibald undervisade honom ivrigt om denne. Då ser det ut att vara så för mig, sa Orm, att jag retat upp djävulen utan att veta det genom att inte längre hålla mig till Allah och profeten. Och där har mina olyckor kommit. Så är det, sa den lille prästen. Och det är en god sak för dig att du har börjat komma till insikt om detta. Som det nu är för dig kan ingen ha det värre. Du djävulen är efter dig i vrede och du har inget skydd av Gud. Men så länge du höll dig till Mohammed, hade var han, var djävulen din vän. Och därför gick det dig väl då. Det är som jag trodde, sa Orm. Att få ha det så illa ställt som jag. Och det är att ha för mycket mot sig att varken vara Gud eller djävulen tillags. Han satt en stund i tankar. Nu vill jag att du går med mig till sänderbuden, sa han på. Det där jag vill tala med de som är mäktiga inför Gud. 2. Biskoparna hade återvänt från slagfältet där det väl signat det döda och nu tänkte de sig på hemresan nästa dag. Den äldsta av dem var trött efter färden och hade gått till vila. Men biskopen av London hade bjudit till sig Gudmund i sitt herberge och satt och åt och drack samman med honom som ett sista försök att få honom villig att låta sig kristnas. Allt sedan sin ankomst i Meldön hade de båda biskoparna gjort sitt bästa för att vinna hövdingarna för kristendomen. Så hade kung Etheled och hans ärkebiskop befalt dem, medan kungens heder därmed skulle mycket ökas både inför Gud och människor. Med Torkel hade det inte kommit långt, han hade svarat att hans vapenlycka var god nog och bättre än det kristnas och därför hade han ingen lust efter nya gudar. Och med Hustain hade det inte gått om bättre. Han satt stum och lyssnade med händerna stödda mot en stridsyxa han alltid bar och som han kallade enkesorg och stirrade på dem under rynkade ögonbryn medan de förklarade för honom om Kristus och om Guds rike. Därpå kom ett skratt över honom och han slängde sin hatt på golvet och frågade dem om det höll honom för en vettlös man. Jag har varit präst vid det stora blotet i Uppsala i 27 vintrar sa han och det är att visa mig ringa heder att komma till mig med såntal tal som detta som kan duga för barn och käringar. Med denna yxa som ni här ser har jag huggit de som offrats för god årsväxt och som sedan hängs upp i det heliga trädet framför templet och kristna bland dem och präster också nakna på knä i snön jämmer och säg mig vad förmån de hade av sin Gud. Då hade båda biskoparna ryst och korsat sig och förstått att det inte lönar sig att truga en sådan man men Gudmund hoppades det i det längsta Medan han var vänlig och gladlynt Och gärna hörde på vad de hade att säga Ibland när han varit mycket öl i sig Tackade han dem med rörelse För att det talade så vackert Och som så måna om hans välgång Likväl hade han ännu inte vilat lova dem något Och biskopen av London Hade nu låtit dyka fram det bästa han hade Både våt och torrt För att få dem att bestämma sig Gudmund tog villigt för sig vad som bjöds och efter en stund spelade biskopens spelmän för honom så vackert att han fick tårar i skägget. Därpå började biskopen övertala honom med sin blidaste röst och med ord som han valde med omsorg. Gudman lyssnade och nickade och erkände att det fanns mycket hos de kristna som han tyckte om. Du är en god man, sa han till biskopen. Du är gästfri och kunnig och dricker som en kar och det är nöjsamt att höra dig tala. Därför vill jag gärna vara dig till lags Men det är inte lite du ber mig om du, du skulle vara illa för mig att komma hem och bli utskrattad Både av husfolk och grannar För att jag låtit locka mig av prästers snack Men likväl är det min tro att en sån man som du har stor makt Och vet många hemligheter Och här är en sak som jag nyligen fann Och som jag gärna vill ha dig att läsa över Han tog fram ur sin tröja det lilla guldkorset Och höll upp det framför biskopen detta hittade jag i en rik mans hus Det kostade två män livet Och en vackrare leksak har jag aldrig sett Det ska jag ge min lille son när jag kommer hem Folke heter han Och kvinnorna kallar honom Filbyter Han är en morsk liten basse och mycket glad åt silver och guld Och håller hårt i vad han får tag på Han kommer att sträcka båda händer mot detta kors Och kan du lägga in lycka i det vore det väl jag vill att han ska bli rik och mäktig så att han kan sitta ärad hemma på gården och se sina grödor frodas och sin boskap fet och slippa att flacka på haven för bärgningens skull och fara illa bland främlingar och deras vapen. Biskopen smålog och tog korset och mumlade över det och Gudmund stoppade belåtet inte igen. Du kommer att återvända hem till din gård som en rik man, sa biskopen, för kung Ethereds stora givmildhets skull. Men tro mig när jag säger det detta, din lycka skulle bli ännu större om du gick över till Kristus. För mycket av den sorten kan man aldrig få, sa Gudman och rev sig tankfullt i skägget. Jag vet redan vilka grannars jord jag ska köpa och hur den nya gården ska bli. Den ska jag bygga rymlig av det bästa ektimmer Det kommer att gå åt mycket silver för att få allt detta som jag vill ha det Och hur jag nu än här gör kommer kanske ingen att skratta åt mig där hemma Om jag bara är rik nog och har silver kvar i kistan Därför må du bli som du vill Du må döpa mig Jag ska hålla mig till Kristus framdeles Om du ökar min del med hundra marker silver Detta sa biskopen Milt, är inte det rätta sinnelaget för den som ska upptagas i kristi församling. Men jag ska inte klandra dig, ty du, du kan inte veta att det är sagt. Sarliga är det fattiga, och det skulle ta lång tid att förklara den sanningen för dig. Men du bör betänka att du redan ska få stor rikedom av kung Ethelred. större än någon annan skulle kunna skänka dig. Och han är visserligen en stor och mäktig konung men även hans kistor har en botten. Därför är det omöjligt för honom att ge dig så mycket- även om han gärna kunde vilja det. En dopgåva på 20 marker kan jag lova dig- därför att du är en stor hövding, men det är det högsta. Och redan detta kommer han kanske att tycka vara mycket. Men nu ska du smaka den dryck som här kommer- och som kanske inte är känd i ditt land. Det är hett vin som är tillsatt med honung- och dessutom är sällsynta kryddor från Österlandet som kallas kanel och kardemumma. De som är kunniga i sådant anser att ingen dryck är behagligare för tungan eller nyttigare till att mildra grubbel och svårmod. Gudman fann drycken god och hälsosam, men biskopens bud syntes honom allt för litet, för en sån summa vill han inte äventyra sitt goda namn hemma i bygden. Men för den stora vänskapens skull som jag känner för dig, sa han Ska jag göra det för 60 marker Billigare får du mig aldrig Jag känner också stor vänskap för dig, sa biskopen Och så stor är min åstöndan att få dig kristnad och delaktig av himmelriket Att jag gärna skulle skänka av mitt eget för att ställa dig till freds. Men jag äger inte mycket av det jordiska Och tio marker är allt jag kan lägga till Gudmen skakade på huvudet och detta blinkade sömnigt. Så långt hade det kommit när det blev buller utanför dörren. Och Orm kom in samman med broder Willibald som han höll fast i armen och med två dörrvaktare som hängde honom i kläderna och skrek att biskopen inte fick störas. Helige biskop, sa han. Jag är Orm, Tostes son från Kullen i Skåne, en av Torkelhögers skeppshövdingar. Jag vill bli döpt och följa dig till London. Biskopen stirrade hepen på honom och såg först ut att bli rädd, men när han märkte att orm varken var drucken eller rasande ville han veta vad detta måtte betyda, så han var inte van vid att men trängde sig på honom i sådant ärende. Jag vill komma i Guds skydd, sa orm, för mig är det värre ställt än för någon annan. Denne präst kan förklara det allt för det bättre än jag själv. Bruder Willibald bad biskopen förlåta att han varit med om detta intrång. Det hade inte skett av hans egen vilja utan hade tvingats av barbarisk häftighet och styrka och släpas med förbi dörrvakterna fast han hört att viktiga ting avhandlades i en rum. Biskopen bad honom vänligt att inte tänka på detta. Han visade på Gudmund som nu hjälpt av ett sista mått kryddvin somnat där han satt. Med honom har jag haft mycket möda för att övertala honom att bli kristna, sa hon. Och likväl har jag inte lyckats. Till hans själ är helt bunden vid det jordiska. Och nu sänder Gud med en annan som kommer utan att kallas. Var välkommen, hövding. Är du fullt beredd? Det är jag, svarade Orm. Du förr jag profeten Mohammed och hans Gud. Och nu har jag förstått att ingenting är farligare än detta. Biskopens ögon blev runda. Och han slog kors framför sig tre gånger och ropade efter vikt vatten. Mohammed och hans gud, sa han till broder Willibald. Hur kan sånt vara? Det hjälptes nu åt att förklara allt för biskopen. Han sa att jag sett mycket av synd och mörker men ännu aldrig en människa som tjänat Mohammed. När det vigda vattnet kom tog han en liten kvast och doppade i vattnet och stänkte på orm under han läste bönerna för utdrivande av onda andar. Orm blev blek vid detta. Han sa sedan att den stänkningen var svår att stå ut med då det ryste hela kroppen på honom och kände som om nackhåret ville resa sig. Biskopen höll flitigt på en stund men slutade till sist och sa att inte mer av detta behövdes. När du varken får fradga kring munnen eller faller omkull i ryckningar och inte ens en elak lukt förmärkes visar det att den onde anden redan lämnat dig och för detta må du prisa Gud. Han stängde nu också lite på Gudmund som genast for upp och röt att seglet skulle revas. Och därpå åter sjönk samman på bänken och fortsatte sin sömn. Orm torkade droppar ur ansiktet och frågade om detta var lika nyttigt som dop. Biskopen svarade att det var stor skillnad och att det inte gick så enkelt till att bli döpt, minst för den som tjänat Mohammed. Du måste först avsverja dina falska gudar, sa han. Bekänna din tro på fadern och sonen och den heliga ande. Dessutom måste du bli undervisad i den kristna läran. Jag har inga gudar att avsverja, sa Orm. Och Gud och hans son och deras ande vill jag nu hålla mig till. Undervisning i den kristna läran har jag fått lyssna till ofta. Först hos munkar på Irland, sedan hos kung Harald och hemma hos min gamla moder, så gott hon kunde förstå det själv. Och nu här av denna lille präst som är min vän och som lärt mig mycket om djävulen. I denna sak tror jag mig vara lika kunnig som de flesta. Biskopen nickade och sa att detta var gott att höra och att det inte var ofta man mötte hedningar som lyssnade till så mycket undervisning i heliga ting. Där gned han sig på näsan och såg fundersam ut. Han tittade bort på Gudmön som sov gott och åter på orm. Så är det ännu en sak, sa han långsamt och med allvar Du har varit hemfallen åt värre ting än någon annan människa jag har sett Genom att tjäna den falske profeten som är djävulens svartaste hövding Och när du nu efter en sådan stygelse vill komma in i den levande gudens hängn, Är det tillbörligt att du har med dig en gåva till honom och hans kyrka För att visa att ditt uppsåt är allvarligare och ditt hjärta förbättrat Orm svarade att det inte var mer än rätt att han skulle ge något för att bättra sin lycka och vinna skydd av Gud. Han frågade vad som var en skelig gåva. Sådan beror på börd och rikedom och på hur stor syndare det är frågan om, sa biskopen. Jag döpte en gång en dansk hövding som tagit arv i detta land. Han gav fem oxar och ett ankare öl och tjugo skålpund vax till Guds kyrka. Men i gamla skrifter kan man läsa om män av hög börd som givit tio marker silver, ja, kanske tolv, och dessutom byggt en kyrka. Men då hade du låtit döpa sig med hela sitt hushåll. Jag vill inte vara sämre än andra, sa Orb. Jag har vid släkten. Jag ska bygga en kyrka när jag kommer hem, och du ska få döpa hela mitt skepp, och femton marker ska du få av mitt silver. Men då vill jag att du talar väl för mig och Gud. Du sanningen hövding, sa biskopen glad Och jag ska göra det bästa jag kan för det. Båda var nu mycket belåtna Men biskopen undrade om ormenade menade Med att hela hans skeppsbesättning skulle låta sig döpas När jag själv blir kristens orm kan jag inte ha hedningar ombord Vad skulle Gud då tycka? Det ska vara lika för alla Och som jag säger till mitt skeppsfolk så blir det jag har några ombord som redan är döpta både en gång och två men en gång till kan inte skada. Han ville nu att båda biskoparna och hela deras följer nästa dag skulle gå ombord på hans skepp så skulle han segla dem till London och Westminster där kunde sedan alla bli döpta. Jag har ett stort och gott skepp sa han det blir trångt med så många gäster men resan blir kort och vädret är stadigt och vackert. Slut på kassettens andra sida standardbandet Lägg tillbaka kassetten i emballaget. Fortsättning följer på kassetten nummer 6.